Lezuar ndërruar. Kjo është tema e dytë. E zinxhirit të mësimeve në çështjen e kaderit me nein Allahu subhanahu wa taala. Ky temë ka të bëjë me frytet e besimit në kaderin. Folëm në mësimin e kaluar për një çështje të rëndësishme si parathënie e temës tonë. Dhe kjo çështje është a duhet të flasim për kaderin apo jo? Edhe të rëgumë dhe fjallit që kanë thënë djetarët Rastet kër lejohet, rastet kër nuk lejohet Argumente si kanë shpiguar ata Qitit si parathonje, diska i qarët për njerëzit Dhe nëse pyëtën, nëse uvindu i dyshim në lidhemi të qashtja Polim gjithashtu edhe për përku vizimin e kaderit Sot dhe flasëm e lejnë Allah subhanu të alë Dhe të rëgumë me lejnë të i subhanu të alë Disa frute të besimin e kaderë Faktikisht, po të shikosh me vëmendje, po ti ndjekësh argumentet e Islamit që për të vënë re që frytet e besimit në kader janë të shumta. Dhe është e vështirë që ti mbytësh të gjitha. Nuk pretendoj që kam burtuar të gjitha dobitë e besimit në kader, por do vërpijemi me leyn Allah subhanahu wa taala të do t'rregojmë disa prej dobive të besimit në kader dhe dobi e parë që përfiton njeriu prej besimit në qader është se me anë të këtij besimi njeriu kryen adhurimin Allahut subhanehue taala. Për arsye se Allahu i madhëruar na ka urdhëruar që ne ta besojmë qaderin. Sikurse na ka urdhëruar të besojmë dhe pikat e tjera të besimit. Kështu që besimi këtyre pikave, gjashtë pikave të besimit, gjashtë shtyllave të besimit ndër të gjithë kaderit besimin e tyre konsiderohet adhurimi. Dhe ju të gjithë e dini që adhurimi është me zemër, me gojë edhe me gjymtyr. Dhe në çështjen qeshtë, e kaderit pjesë më të madhe e adhurimit e merr zemra, sepse ka të bëjë me dorëzimin ndaj Allahut subhanetale dhe besimin e vërtet të kaderit, siç ne ka treguar Allahu subhanetale në Kur'an dhe profeti i tij sallallahu alaihi wasallam në hadithe të sakta. Kjo ishte dobi e par Dobi tjetër Që përfitojmë prej besimin të kader është Se njeri u manë të besimin të kader Shbëton prej shirkut Dhe eruan vetën vetë prej shirkut Bët fjalë për besimin të kader Besimin në vërtet Më thëmë duke besuar Kaderin si shduhet Si shna ka urdhurur Allah Ne eruan vetën ton prej shirkut edhe këtë Dhe këtë të gjithë Dhe të shpikojmë tani si Tërgojët dhe dhe, dhe, dhe, dhe, dhe dhe më thëmë që me xhusët, me xhusët janë ata që udhurojnë zjarrin, ndryshe ne i quajmë zerdutistët, domethënë që marrin si put zjarrin. Ata me besojnë edhe mendojnë që drita është krijuesi i të mirës, ndërsa errësira është krijuesi i të keqes. Dhe në umatin Islam kemi një grup të cilët quhen Qadriyet të cilët uh, janë i quajtur profeti sallallahu alejhi dhe mesjuesët e këtij umeti. I quajtur profeti sallallahu alejhi dhe mesjuesët e këtij umeti në hadithin e saktë. Për të cilët ka fol profeti sallallahu alejhi i quajtur mesjuesët e këtij umeti për arsye sepse ata besojnë se ka krijues të tjerë përveç Allahut mëdhëruar. Dhe kjo është një çështje e cila do vi më mbarë, por ne po t'rrugojmë tani vetëm do bin e besimit të vërtet në qader. Këta të cilët quhen qaderie ose mesjuesët e këtij umeti Të cilët nuk e besuar ka derin si që ka urdhuru Allah subhanu t'ala ta Ranë shirk. ran, në shirkë Ranë në shirkë duke besuar që ka kryu e së tjerë përveç Allah o të madhuruar Sepsa ta thonë që njeriu kryon në punët e ti Edhe ne do të shpikonë kjo është një qështë delikate, i delikate Kryimi i punëve të robërve A njeriu i kryon punë të veta Apo është Allah kryu e si shdojgje Si, sh, si shnjifët në kuran Romë e lishë Allah është kryu e si shdojgje Dhe është kry Dhe do ta shpjegojmë të, të gjitha dhe kemi treguar bileta në msimet ku kemi folur për emrin e Allahut subhanuhu teala. Kemi falur pak a shumë për çështë që kemi thekur, nuk e di më nëse e mbani mend apo jo. Do ta do ta kujtoni nëse më mbani mend kur të flasim përsëri për këtë për çështje. E rëndësishme është që Allahu subhanuhu teala ka krijuar çdo gjë, ndërtohet dhe veprat e njerëzve atën krijimi i tij. Këta këta deri jet besojnë që veprat e njerëzve nuk e ka krijuar Allahu, por ata i krijojnë vetë ato. Domethën pranuan që ka krijuar si tete të tërë përveç Allahu subhanahu teala. Edhe përdesë sa pasa kriju si, domethën rën shirq. Pranuan kriju si të vron Allahu subhanahu teala rën shirq. Kështu që besimi i vërtet në Kader e largon njeriun nga shirku dhe nuk e shtyn ato që bën shirq. Nuk ka mundësi domethën që një person të besojë një besim të vërtet që bën përputhje me që është i sakt në Islam, edhe ai të bën bir në, në kundërshtim me Parimet më bazë islamit, kjo është më të Islamit që është nisja në Allahu subhanahu wa taala. Tjetër gjë, një prej dobive tjetër të tëra të, të besimit ka deri është se kur njeriu e njeh kaderin në mënyrë të detajuar dhe e beson atë, i ashton Allahu subhanahu wa taala udhëzimin. I ashton Allahu më shumë udhëzimin. Për arsyesë se besimi i këtij kaderi, se çështje më dhështore është për udhëzimin dhe kur njeriu hyn në këtë udhëzim Allahu ja shton edhe më shumë udhëzimin. Prandaj sot Allahu subhanahu wa taala walladinehtadaw zadhum huda. Dhe ata të cilët u udhëzuan nga Allahu subhanahu wa taala, ndë atëta të cilët u udhëzuan, Allahu u ashtoi atyre më shumë udhëzimin. Kjo tregon që njeriu kur e njeh këtë drejtim dhe beson si se është duke kërkon Allahu subhanahu wa taala, atëherë Allahu ka për të shtuar ti më shumë udhëzimin. Domthonë përveç kësaj që ai e njohu do do të ja shtoj edhe më shumë. Dhe këto do t'i shpjegojmë shoh në çështje kur të flasim për çështjen si e udhëzimit dhe humbjes. Të mbajmë temën veçalisht inshallah me ndihmën e Allahut. Si të tashëm do të arsyshme ose do të bashkuar me një çështje tjetër në lidhje me çështjen e udhëzimit, që themin që Allah udhëzon disa njerëz dhe i humb disa të tjerë. Si është kjo? Qysh a është padrejti apo jo? E më radh do të shpjegojmë inshallah me ndihmën e Allahut. Ideja këtu është domethënë që kur njeriu E beson ka deri si shdoet Dhe Dhe pron Konform këti ka deri Konform këti besimi në ka deri Allahu e shtonu zim Parle në e thot uh, Allahu subhanu taala Ma asabemi musibetin Illa bi idhni Allah Shdo fat kisi që ndodh Ndodh me lejnë Allahut Me lejnë Allahut që dhimi nësh pjesë ka deri Kur të me lejnë Allahut Me dhe me dëshirë në ti Dhe dëshirë Allahut ësht pjesë ka deri O me ju umi billaj Jehti kalbë Dhe i që beson Allahun Allahue, ati e Allahu e udhëzon atë zemrën. Me që beson në Allahut, Allahu e udhëzon atë zemrën. Thot alqama, qëllimi është një personi do të i bëjë një fatkeqësi, edhe i e di që kjo fatkeqësi është për Allahut dhe do rzohet edhe kënaqet. Prandaj Allahu ja udhëzon zemrën. E udhzon zemrën duke e drejtuar atë tek dorëzimi ndaj Allahut, edhe i dhuron kënaqësinë zemrën ndaj asaj që i dha Allahu subhanallahu teala. Dobi tjetër për dobimin e besimit në kader është sinqeriteti. Sinjeriteti vëllazer është një prej dobive më dodhëstore të besimit të kandër. Siç e dini të gjithë sinjeriteti është një prej punëve më të mëdha për të cilat ka nevojë njeriu. Është një punë më dodhëstore, është një punë gjigande, është një punë pa të cilën pa të cilën besimi i njerëzit është si trupi pa shpirtin. Kështu është dhe besimi pa sinjeritet. Besimi pa sinjeritet është si trupi që nuk ka shpirt. Edhe këtë lloj sinqeriteti njeriu e kultivon në zemrën e tij dhe e zhvillon atë dhe e rrit atë duke besuar besimin e vërtet në Kaderin. Duke besuar lutën financëlor vlefshëm. Duke besuar besimin e vërtet në Kaderin. Sepse ai person i cili beson se më të vërtet çdo gjë është me caktimin Allahu subhanuhu teala atëherë ai nuk nuk ja hedh syt krijesave. Edhe asë nuk me ndonë që ti bëjkë punët e mira për hirtë të tyre Sëpse a i e di që ata nuk kanë gjendore Por që është në dore ka vetëm Allah i më dhëruar Edhe zhë dhe që kanë baruar e ka taktuar a i Nga fillimi dhe në fundë se qëfar të ndodhë dhe ty A do të duon kërjeset, apë do të të rejnë A do të do marë shër risk, apë nuk do marë shër risk Të gjitha këta kanë baruar Por këta rësue, nuk shetësohet njëri ju Cile njefë si Edhe pse e shikojnë kriezat kur bën një punë të mirë, edhe pse nuk e shikojnë atë, për to është njësoj. Sikur është ehur, nuk e shikon njeriu, ashtu edhe kur është në sy të tjerëve, sepse ai e di që çdo gjë ka mbaruar, edhe kriezat nuk kanë gjendor, dashnukish nuk kishin gjendor në momentin kur ushruaj çdo gjë që do ndodhte në këtë formë. Sikurse nuk kishin nuk kanë gjendor që ta duan ta personin. Prandaj edhe dashuria dhe urrejtja ndaj një personi nuk vjen nga punët që mendon njeriu, por vjen prej Allahut subhanallahu teala. Edhe Allahu subhanahu teala kur e doni një personi thotë Xhibrili teleyhissalam që unë e dua këtë person, dhe Xhibrili teleyhissalam u thotë banorëve të qiellit, edh Allahu i vendos ti personin pranimin tok. Edhe në të kundër, të kundërta gjithashtu. Këtë dhe kjo do thotë domthonjë që dashuria e vërtet që i hedh Allahu besimtarëve për njëri tjetrin është prej Allahut subhanallahu teala. Është prej Allahut subhanallahu teala. I thot profetit të ti sallallahu aleyhi sallam Në Kuran, nësuan e mfal Lohën faktë të ma fil ardhë dhe gjemija Ma ellef të bejnë, bejnë hum O lakin bejnë kulubim O lakin Allah ellef al e bejnë hum thot, I thot profetit si kur ti të shpenzosh Qëfar kanë dënja Që ti di bashkoj zemër dhe tyre Nuk di bashkoj e dot Por Allahu shë e gjua bashkoj zemër dhe tyre Kur ti si besimtare kupton Qështë dë gjosh në dhërët Allahot Edhe furnizimi Edhe dëshuria Edhe vlerësimi do të bëjnë njerëz ndonjëtej ose ndonjë dikujt tjetër. Po e kuptova vetë që ndoje gjë e mirë. Ather ke burr të kuptuar që sinqeriteti është një progjera më e domohozshme për ty, sepse është i vetmi, është vetmi, është vetmja zgjidhje që të ndihmon të të largon nga e keqja, edhe të, të çon tek rruga e duhur për të ngritur lart në botën e njerëzve. Po arsysoj se njeriu që nuk është i sinqert, çfarë ka kom për këtë mos sinqeriteti? Për sjojë fajis. Kërkojnë që të kthehen disa njerëz kërkon që duhet i mirë para njërës. Por nëse Allah ka shkujtu që kësë ka për të qenë njëri mirë para të të të të të të, ti mund të bëshë shfarë duash për ta, mund të jabësh dhe miliona leka të të të, dhe parë më këmë për të tashëmë. Sepse ka shkujtu Allah që da nuk do të duhet të të të të. Shtu që, besimi vërtet në kaderë është të njëri unë që një të të disinqertë. Do biti të rështë, në të vërtetë Kaderin është i vetmi person i cili i mbështetet Allahut subhanuhu teala siç duhet. Edhe mbështetja e Allahut, e teokulli nuk mund përfituohet për një person i cili mohon Kaderin. Sepse ata personat të cilët e mohojnë Kaderin mohojn funksin e Allahut subhanuhu teala për ta për ta ekziston në univers gjëra që nuk do Allahu subhanuhu teala të ekzistojnë, edhe megjithëse ato ekzistojnë. Prandaj thuhet shto do të përmend një histori më mbrapë më, më shallë po thuhet që një fshatar shkon tek një prej kokave të Muatezileve, të cilët të cilët Muatezilet janë janë kaderi, domthonjë e mohojnë kaderin. Shkon imam, të allo, të dhe i thotë imam, do të luti Allahut të më kthejë drejt mbrapës, se ma ka vijedhur, ma vijedhur, dhe më ka vjedhur, më ka vjedhur domthonjë një hajdut. Edhe ky Amr ibn Ubeid ishte kaderi, nuk nuk besonte domthonjë që Allahu është për të fuqishur për çdo gjë. Ai i thotë, "O Allah, fëder vendi shoqtarit mbrapsh. Që O Allah do ti nuk doje që ti të vjedhësh deve, por i por ju voth. Edha që shoqtarit on ler ler fardh mosulut nuk ka lloj për lutin tonë, sepse kanë frikë se nuk e kthejnë dot mbrapshtat, sikurse u mor pa dëshirën e tij. Kan frikë se i do dëshirojë që të kthehet mbrapsht se kthejnë dot. Sikurse kur e morën, e morën pa, domthonë pa lejen e tij. Domthonë, kupton shoqtari, doli më i zgjuar sesa amri Bin Ubeidi, ai italjezi nuk ka lloj për lutin tonë. Kur ky zot ti lutesh, nuk ka fuqi që drejtoqa universit, edhe u bë kanë gjëra pa dëshirën e tij, pa vullnetin e tij. Kjo tregon domosdoshmë që ai ket do të ketë dëshirta kthej mbrapsht, a sikthendot? Për këtë arsye, mbështetja, ç'është mbështetja? Mbështetja tek Allahu Subhanuhu Tale do thotë që ti të dorëzosh çësën Allahut mëdhoruar. Ti dorëzosh çësën Allahut mëdhoruar. Por, që ti të dorëzosh çësën Allahut, duhet të besosh që ai ka të fuqishëm për çdo gjë, edhe kaderi është Gjuha kryesore e Kaderit beson se Allahu po të fuqishën për çdo gjë. Siç ka thënë Muhammedit, për Kaderin, Kaderi është fuqia e Allahut. Kjo është e vërtetë. Do të vini re, do të vini re inshallah me ndenin Allahut, gjithë msimëve që do vinin. Që shumica e çështjeve kanë të bëjnë me fuqinë e Allahut. Dhe kjo është ajo çështje kryesore në të cilën kanë vend dyshime grupet e humbura. Në të vërtetë. Edhe pse mund ta paranojnë shumica e tyre të parimisht ose autorikisht, nëse praktikisht dhe në të vërtetë ata nuk e pranojnë fuqinë e Allahut në shumë gjëra. Siç do vinë inshallah me lenin Allahut. Kështu që nuk mund përfitorohet një mbështetje e vërtet e Allahut subhanetale për një person i cili nuk bën kaderin. Nuk e bën kaderin siç duhet. Siç ka urdhëruar Allahu subhanetale. Do biti e tërës për dobive të besimit në kader është Frika prej Allahu subhanu wa ta'ala Besimtari jetonu të dunja me frik dhe me shpres me frik se nuk e disë si do, si do zambullu i të jet dhe me shpres të këmëshira Allahu subhanu wa ta'ala me frik sepse e mëndon që është dhe gjështë shkuetur është dhe gjë kam baruar kam baruar edhe është dhe, dhe kush dhe shkojt e ka jo që i shkuetur e ti dovëproja të gjëra është shkruajtur që ky do, do veproi kaq kaq kaq ka, ka, gjunafe 1 2 3 4 5 këto gjunaf do të veprosh dhe do bën shkonto që ti të ush në xhenem edë këto gjunave ke për të vepruar ti me dëshirën tënde me fuqinë tënde nuk do të detyrohesh kurrë ti ke për të vepruar Allahu e narojt edë ku njeriu mëndon këto lloj gjëje që mund të shkruhet për banorëve të xhenemit Allahu e narojt këto lloj gjëje bën ata shumë frikësuar bën ata shumë frikësuar Por në ditën kohë nuk bëhet pesimist, sepse e di që Allahu subhanahu taala është shumë i mëshirshëm, edhe nuk i bën padrisë kujt. Edhe çdo kush që do hyj në xhenem do hyj, do hyj në xhenem për shkak të gjunave të ti. tij. Edhe Allahu subhanahu taala na ka lënë mundësinë të jetë që ne të punojmë punë mira. Sigurisht se na ka lënë të lirë të bëjmë punë qësia. Kështu që nëse ti zgjedh të mirën, atëherë ta falënderoj Allahu për të ke mira dhe shpresoj që ti jesh prej tyre. Të të Por njeriu nuk duhet të mashtrohet Çu gjatë jetës ti mund të si bon mbyllësh sepse përfundimi është ai që merret në konsideratë Allahu subhanahu wa taala. Por ne transmetohet se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë në një hadith sakt, pashallahun, ndonjëri prej jush punon punën të xhehenemit. Derisa nuk ngelet në mëti dhe në mëti të xhehenemit vetëm se një paragraf, do të thonë një distancë tepër e vogël para se të vijë vdekja. Një distancë shumë e vogël do të thotë Atëherë thot ndodh ajo që ishe shkruajtur, do të ndodh edhe ajo që ishe shkruajtur liber, që pan, në libr, që ky person ska punuar për banorën e xhenemit. Edhe atëherë do të punon për punon punën e banorëve të xhenetit, edhe hyjta. Në anë të kundërt, thot profeti sallallahu alejhi dhe sallam, një person punon punën e banorëve të xhenetit. Derisa nuk ngjelën deri më ditën e më të xhenetit, vem se një para kra. Do mund distancë tepër e vogël. Atëherë thotë ndodha që është shkruajtur është para shkruar që ky person do të jetë për barnorun e xhenemit, edhe ky vepron punë të qia, me anë të cilave i mbyllët jeta, edhe mund vdesi besimtar, fqar, si pas, edhe, thot, të vdesë mosbesimtar ose gjinofqara sipas asaj që meriton ai. Edhe thotë i bën të punë të qia dhe vdes dhe hyn në xhenem, sepse isë shkoidh ky do ky do hyn në xhenem. Andaj kam dëgjuar një histori. E ka treguar më ka treguar një person besnik, e ka dëgjuar Në një kaset Të cilën ka të reguar një profesor Në Arbisauzite Fliste për qështë në ngëzimit Të regon të një razë Në më thënë që ishën 3 djem Në duko dhe thuar në një qytet për një qytet tjetër Të largët Në bidë rëzik në bidë 300 km Për të shkuar për të bërë gjunafe Për të bërë haram Edhe thotë rrugës Njërë për i tërë e shikon ja ndonëse në rrugë ka tabela që t'rgojë distanca që ka ngelur deri në qytetin që dëshiron të shkosh. E thoshte kaç kilometra. Po këy këy personi, shokët e vet nuk shikonin gjë, por se ky shikonte Xhenemi edhe 120 kilometra. Xhenemi edhe 80 kilometra. Do thoshë ti ora do shkoj Xhenemit, do të timpot Allah tash ata. Që shmendrë, shofim gja, shofim qytetët, dhe ti keç mendim, ne shohim Gjiha, shohim fillin qytet tot, do të kaq kilometra. Fillin qytet do kaq kilometra. O ai thon, un shoh këtu Xhehnemin dhe kaq kilometra thotë. Xhehnemin e kaq kilometra. Ai thotë aty me zbrisni. Edhe bën llafe me to edhe zbret këtu. Nuk kalon shumë, hypën në autobus, edhe domthonë vendosëm që të pendohet të kalonse pa argument për Allahut. Hypën në autobus për shkuar në qytet, po jo për të bërë gjeografi më. Nuk kalon shumë, kur shikon shokët e vet kishin bërë një aksident, kishin vdekur të dy. Shikom pra sepse meacaktimi i Allahut e nxorri të personin, e nxorri të personin pra aty, sepse kishte shkruajtur Allahu i mëdhuror se ky person nuk është pra atyra që do të ndjenë në xhenem. Ne ka thonë për Jezusin selam këtë llojë, dhe gjithë kjo kur njeriu mendon se të kundërtën me kësaj që i mund punojnë punë të mira dhe pas sa ta mbyllë jetën me të qija e bën njeriu që ti të, të shumi frikësuar, por ja s'aj që e pra. A kjo lloj kjo lloj frike, nduhet ta çon një optimizëm, por du ta shtyje atë që të përpiqet, të bëj sa si më shumë punë të mirë. Sepse siç e shikoni, në libr i ka dhënë punën. Domethën futen në xhenem ose në xhenet, ka bërë me punën të tua. Dhe punët të tua të iken dorë. Dhe kur kur është shkruajtur që ti të jesh në xhenem, është shkruar në bazë të punëve të tua, të tuhetën ato punët. Vetëm se ai gjithë hap zemrën në Allahu subhanahu wa taala. Më të gjitha që do vinë shumë më mbarë që është e shësi dhe mund të rëgojmë që frika nga Allahu Subhanu Wa Ta'ala është një prej dobive të besimit e vërtet në kaderë frika nga Allahu Subhanu Wa Ta'ala një prej dobive tjera është gjithashtu dhe shpresa dhe mendimi mirë që ka besimtari për Allahu Subhanu Wa Ta'ala sepse besimtari e di që shdoj të saktim që ka vendosur Allahu Subhanu Wa Ta'ala në univers nuk delë për drejtësinë e dhe mirësisë së tij. Prandaj në çdo veprim bëjeni këtë, ne kemi shpjeguar edhe tek emri i Allahut subhanuhu teala, do ta tregojmë edhe më brapa kur flasim për urtsinë Allahut mëdhorur. Mbajni mend të që çdo veprë e Allahut subhanuhu teala është ose drejtësi, mbi krijesat është ose mirësi. Kurti mëndon që çdo lloj taktimi që vjen për Allahut është në çdo lloj forme. Atëri, nuk shqetësohesh so për këtë gjë. Përkundër ashtikë shpresë tek Mëshira Allah, e Allahut subhanahu wa taala, i ke gjithmonë ke mendim të mirë sepse ti e di që Allahu i ka dhuruar sigurt edhe urçi e ti i vendos çdo gjë në vendin e vet. Pse urçi do të thotë ta vendosësh, ta vendosësh çdo gjë në vendin e vet. Për këtë arsye besimtarët që e beson në të vërtetë kaderin, ky besim e bën atë gjë të ketë shpresë tek Mëshira e Allahut subhanahu wa taala dhe mos mos mendoj keq për Allahun e mëdhëruar për çdo lloj veprimi që bën Allahu subhanahu wa taala edhe pse aty mundi duket i keq. Edhe shembulli shembulli i besimtarit me zaktimin Allahu subhanahu wa taala është si shembulli fëmijës të vogël me prindin e tij. Fëmia kërkon disa në disa momente, disa gjëra të cilat janë të dëmshme për të. Edhe pse ato mund ta kënaqim momentin, dhe ai nuk e di këtë lloj gjëje që janë të dëmshme. Edhe i kërkoq këtë lloj gjërash. Nëse prindi vetë ndalon, ai fillon të çan. Dhe sërish nuk e kupton domthon se kush përfundimi i kësaj. Është fmijë, nuk e kupton. Kështu dhe Robi. Në këtëse gjëra Allahu Subhanu Teala, në disa raste, dhe nuk e kupton që ato janë të dëmshme për të. Dhe Allahu ndalon atin me mirësinë e tij. Sepse Allahu Subhanu Teala e di që kjo është dëshmishme për të personat dhe ai ndalon. Ai thotë Allah pse më ndaloi? Më dhe zemëron, por Allahu subhanallahu te ala pse Allahu ia ndaloi ndikoqë që Allahu ia ndaloi kjo për për të mirën e tij. Nikojë në disa raste prindi i jep fëmijës vet, ka raste, ka raste i bën gjithpara, ka raste i jep ilaçe të hidhura, ka raste çon në operacion. Çfarë bëhet? E gjithë kjo pse vetëm për të mirën e tij. Ai se kupton, follon qan, vërtet thret, duke mos e kuptuar rezultatin Për fundimtar, këshus dhe robi, kër njeri ju nuk e nuk e kupton ursinë allohës për në talë në qështë me kaderit, atër këllë dhe që, këj gjënë e, e bën njeri ju që të gjindet për para kaderit si fëmi i vohën për para prindit ti, i cilë nuk e kupton qëlimet e veprimeve që për në prindit ti. Këto më kjo është një shemu vulgar dhe nuk ka krasin në allohës për në talë. Një përri dobive më kryesore në çështjen e kaderit besimi në kader është durimi. Besimi i vërtetë në kader e nxit njeriun që të jetë i durueshëm. Por besimtari merr vesh çdo gjë që është shkruar për Allahu subhanahu wa taala, edhe çdo gjë nuk del nga drejtësia, përkundër se është drejtësi për të ose mirësi, ose të dyja bashkë, edhe drejtësi dhe mirësi, atëherë këllë gjë e bën njeriun të jetë i durueshëm. Kur njeriu e mendon hadithin që ka thënë profeti sallallahu alejhi wasallam që çdo gjë që takton Allahu për besimtarin është hajer për besimtarin është hajer. Por arsyet sepse nëse i jep Allahu një të mirë ai falendron dhe merr shpëlim, dhe nëse i jep një të keq ai bën durim dhe merr shpëlim. Atëherë edhe tek tek e keqja, e cila mendohet që është drejtësi për Allahu dhe i jep njeriu për shkak të gjërave që bën, kur njeriu bën durim, Allahu ja kthen këtë gjë lot mirë duke i dhënë atë sahabën dhaja. Bile Nuk mundet që një njëri ju të arrij gradën e lartë Të këllohë së përvuar më të këqia A i personi cili Dëshron të afro të këllohë më i më dhurur Nuk mund të afro të do të duke më nduar se Vetëm se Me të mira e mirësi Pa us përvuar Pa përvuar të keqen Pa shiur të hidhurëm Mund të arrij të këllohë së përvuar Pra nejtë thuet Shko një person të këmëhamet i bënë sirin Dhe i thot O imam kam parë në ëndër Allahu subhanahu wa taala dhe më tha o final kërkon çfarë nevoje ke i thashë Allah duhet më falë gjunafat i thot Allah subhanahu wa taala ti person nëndër, në ëndër mos dëshon ndonjë gjë tjetër i thot gjunafat do të falesh i thot xet kam falur dhe ja thot këtë gjë Muhamendi al-Sirin thu Muhamendi al-Sirin të pergëzoi thot më falin Allah subhanahu wa taala vetëm se pregatitu për provë I dhëtë pregatitu për s'prova Në më thënë Nuk mund dhe që njëri të arri i gratë lartë këllohës, në të ka lovë s'për në talë e pa usë përvuar Shqe dhe besimin këder Besimi vërtet në këder Dhëtë të bë njëri unë që tjetë sa më durim tarë Sa më i fuqishëm Sa më i fort Në dhe jësa që ka si e lovë s'për në talë e për të në të saktim Për është zepse Kjo lojgje e bënë të tjetë dhe ma afer a lovë t Edhe ky personi pastaj pas një thot Muhamlun Sirini që përgatitej për prova, thot nuk kalon pa kohë, pa kohë kalon në jetën e tij dhe smuret një smundje paralize derisa vdes. Deri, deri modave dhegës me të smundje. Thot Omri ibn Khattab radhiyallahu anhu, ne thot jetëm jetën më të lumtur e jetën e jetëm tek durimi. Të jetëm më të lumëtur e jetëm të këtë durimi. Gjithashtu, thotë Alio radhejallahu anhu, durimi është një kafsh që nuk të hedhë kur. Profetërojë përshonës këtë këshypër një mushke, nëse do të qonim dhe më thënë durimin mushke, atështë do dhe mushke mund të hedhë dhe vidëm durimi, këllë i mushke, që dërim nuk të hedhë kur. Po nuk do të them, ka për shellim Aliu radhiyallahu anhu që nuk gjen asnjë lloj të keqje për durimit. Nuk sill kur keq durimi, por kundërzi, sill vetëm hayr tek njeriu. Allahu e adhuron të gjatë. Gjithashtu thot Hasan al-Basri, Allahu e mshiroft, "Po durimi është një prej thesareve, një është një thesar prej thesareve të tëmirs, të cilën nuk e jep Allahu çdo kujt, por e jep vetëm një personi i cili është një person me vlerë tek Allahu subhanahu wa taala." Për nej, personi cili beson në të vërtet në kader Beson në kaderin si shdua Dhe gjene të që e ishi durushëm I merë gjedë në durimi Përsa i e di që shdua që është e caktuar Ka mbaruar Edhe në të vërtet Ne përëndodh ajo që ka shkujtur Allah për ne për para Ka shkujtur para për para 50.000 vjet për para Se kërë që e të tokë Si shdo vijen shala Kështu që Nuk ka zgjiti vetëm se durimi Po deshe duro, po deshe mos duro Anji do nod nodhi. Të gjithë njerëzit, të gjithë krijesat që vijnë në këtë botë do vuajnë. E shkruajtur Allahu Subhanallahu Teala për çdoqend për këtyre pjesë të, të vujtjes. Por i miri përfiton shpërbimin te Allahu Subhanallahu Teala, kurse i keq i, i përfiton vetëm dënimin për këto re vujtje veçse tjetër. Të të Kështu që personi i cili beson ka dërin dhe ja do e dorëzon çështën në Allahu Subhanallahu Teala është personin më fitimtarë nuk të dojë vuajt jeshtë të cilat i vuajnë gjithë. Edhe po të shikosh në të kundërt, personat të cilin nuk e bësën kaderin, edhe asë nuk e dinë se që është kaderi fare, edhe asë nuk e dinë se që është kaderi fare, edhe asë nuk e dinë për kaderi, edhe njërëzit që të remen më shumë se shdo kusht jetër në sprova. Për ndaj, po të shikosh njësa për të të të të të të të të të të të t drogës ose vrasin e vetes. Ajsa vrasja e vetes është bërë dhe një prit dukurive më të njohura në botën perëndimore, po për arsye sepse ata janë njerëz të besimtarë. Njerëz të besimtarë edhe për për diçka të vogël fare ata vrasin veten. Si për shon në Suedi ose në Amerikë ose në Norvegji ose në të tjera. Edhe po çiko shkaqet që i shtyjnë njerëz vrasin veten janë gjëra të vogla, të cilat nuk vlen më shumë se sa Më bjotë pësit Ose të, të, dhën, të shqipsojsh për punë minutash Ose për, për punë një orë edhe pëse të haroshe të gjë Ndikush vredë vetën Të pëse vdish i adhuruar i ti I idhulli ti që adhuruar i ti Ndikush vredë vetën Të vred pëse e la e dashur e ti Ndikush vredë vetën për një shka tjetë Të pëse nuk, nuk kalojnë provim Ndikush vredë vetën Të pëse nuk e donin shokot Njërë të ti lajsa Në disa shtete Jënë hapur dhe spitale, Për të e gjithë kjo nga që këta njëri duke besojnë kader Nuk e dini të shkaderi Kështu Nuk e njofi në ta madhështine e kaderit Dhe madhështine e Allahus më hanët hala Që ka shkrujtur Allahus për njëri Se si duke të apresi njëri u këta kader Kush është Kush është dëtyre e ti Në, këtë, në kësaj piket besimit Këta rësye të i gjenë njëri Njëri më të trembur Në e saj që ndodhë Njëri të cilët Por i gjithë vogël që mund të bjerë në këtë jet, e jetë, fatisht, jo, jetë pavler, pavler, në Por, këtë jetës, e shohim një jetë si një mbzyr. Është koqë fati është ajo. Jeta është pa vlerë normalisht. Ky bota është pa vlerë tek Allahu Subhanu Teala. Por ju tash shikoj njeriu këtë lloj pavlerësie të jetës vetëm kur i bie ndonjë ndonjë gjë qoftë sa edhe vogël. Kur një jetë do të duhet si të shikoj si pacientar që kjo jetë është e shkalimtare edhe jeta e vërtetë është tek Allahu Subhanu Teala. Gjithashtu një prej pikave, prej ndobive të kandirit është dhe kënaqja. Besimtari, në disa raste, kjo nuk është për të gjithë, ngrihet në një grad më të lartë se durimi. Edhe, siç e dini, durimi, siç kanë thënë dietarët, është durimi është Allahus, më të mos zemrohesh me zemër për atë që ka dhënë Allahu subhanallahu te. Dhe lutu Allahun më dhëruar që të adhurojë këtë durim, sepse kjo është më e vërtetë duhet një prej frytë për intensive të mbydhaj të besimtarëve. Allahu subhanallahu te ka treguar që ata të cilët marrin argumente dhe për argumentin janë ndën durimtarët e Kur'anit. Durimi thëm është me zemër, me gojë edhe me gjymtyr. Me zemër është që mos zemrohesh për ato që ka dhënë Allahu subhanallahu teala. Me gojë është mos e shprehësh ankesën për ato që ka dhënë Allahu mëdoruar. Mos shpreh mos shpreh ankesë. Mund të tregosh në formë lajmirimi kur është e nevojshme, ti lajmërosh për diçka që ndodhur, që kanë ka dobinë në, në lajmin lajmirimi, është e nevojshme, du ta dini njerëzit por jo të thuash në formë ankesese. Edhe treta është, mos veprosh gjë që bie në kundërshtim me atë ka natale, si shë njërë, që ka thënë Allahu subhanahu wa taala, siç bëjnë disa njerëz për shkakun që çhen rrobat, ku bënin fatkeqësi ose bëhen veprime të tjera pa matura, krahasë mund të bëjë gjë që ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Gjithë këto dallë e nxjerr njeriu nga durimi. Në sa ti është shqetësimi i zemrës, nuk ka gjë, njeriu mund shqetësohet, kjo nuk është është natyrë e njeriu që njeriu kur i ndodhin gjë të këqija ai mërzitet, shqetësohet, por jo të zemërohet përacaktimit të Allahut subhanuhu teala. Edhe ka raste ku disa e besimtarë, të cilët kanë besim më të fortë, ngrihen në një gradë dhe shkojnë një gradë më të larë se thjesht durimi, që është gradaja e kënaqësisë me atë që ka dhënë Allahu subhanuhu teala. Këto janë gradë, janë gradë të grade, grade lartë, të cilin normalisht nuk arrin ndonjë kush. Edhe, dhe edhe është gradë më e lartë se thjesht durimi. Durimi është detyrë për çdo besimtar. Nëse nuk mund durim, merr gjënaf. Nëse kënaqem me në atë që ka dhënë Allahu subhanallahu teala, është për e pëlqyeshme. Po gjëse ti, po gjëse ti, për biçishtarisht të grade është shumë mirë. Po sa arrite, atë mos u ndaj durimin sepse durimi është një pozitë e besimtarëve dhe kanë të haja shumë madhë Knaqja, të të nëllohu, më dhall për besimtarin. Kënaqja e besimtarit me caktimin Allahu subhanallahu teala e bëna të që tjetojnë të jetojnë të jetojnë të, jetoj të gjenetin qinë të dënja. Përëndaj, e personinë cili e mbushë si shtotim nukajme në qëzije, e që e mbushë zemër në vetë me kënaqë e ndajtësaktimit të Allahu Subhanu Ta'ala, Allahu e mbushë zemër në ti me pasuri, me qëtësi, i dhe i a zbrës zemën për shdoj gjëjët jetër, për të e mbushë zemër në ti me dëshuri në vetëm për Allahu Subhanu Ta'ala. Edhe këthimin të kaji Edhe më bështetin të kaji Dë më dhe në shikonjë sa dobit më dhaja ka Kur njëriju e mbush zemën e tim Kënajqin da e sajnë që i ka dhënë Allah i të dobit, që më dhëror Më shikë kënajqin Do tërgojmë të dobiti që, që i dobi si më më braba Një për e shkajqeve që e ndihmon Njëriju të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ai ka thon e arrin atë kur të ket katër gjëra ndaj Zotit të tij. E para gjë është ti thot nëse ti O Allah më jep, unë e pranoj atë që më jep ti. Nëse ti më ndalon, më ndalon mua atë diçka, unë kënaqem me atë që më ke ndaluar. Edhe nëse ti më le të jetoj, unë do ta dhuroj. Edhe nëse ti më fton, unë do të përgjigjem. Kur njeriu thot ja, mamati ka këto katër gjëra, ai ka arritur me të vërtetë gradën e kënaqjes. Më atë që i ka dhe nëllohu s.p.t. Thot Një person tjetër Një djetar E ka tërguar gjithashtu dhe të ibn kajim Në nëzijin Në libn më darjës salikin Thot Këna që preja saj që i ka dhe nëllohu s.p.t. Në gjitha raset Sepse A i të kandaluar A të që të kandaluar Që të tjapi Të kas përvuar Që të të shpëtoj Të kas mur Që të të shëroj Të ka vdegur Që të, që të të rinjalli edhe rruhu që të mos largohesh një këtë dynja pa e pasur këtë fryt ka qëtë lartë që është kanajqa sepse në setinu e këtë në zemër atëher ka për të rëmë blera jote të këllohu subhanu të ala Ndët pasur parasysh se që një person të quat i kanajqur nuk është kushtë nojë që m ato që ka dhënë Allahu, nuk është kusht që ti mos i dëjmë në zemra për pra ato sprof që ka dhënë Allahu më dhuro. Se kjo është është normale. Por duhet që mos i zemërohuar, edhe është një grad pak më lart se sa durimi, siç e them. Do biti tjetër është prikaderit, dhe kjo domethënë është një grad tjetër më lart se durimi. Dhe caktimi te Allahu subhanallahu te ne është ta falënderojsh Allahun e madhuruar për pra ato gjithçka që ka dhënë. Ta falënderojsh Allahun e madhuruar për pra ato gjithçka që ka dhënë. Edhe transmitohet një hëdit sakt Se profetis A.S. tërgon Që Allah i më dëruar u thot me lajkeve të ti I amored, I amored shpirtin djalit të filanit I thonë ata po I thot, e si u përgjigja i në këse që i bët E thonë me lajke të aji të falendoj të ju Dhe Allah e diktu të i gjëve i pyta ta për tërguar të mund të që është të bishme për njerëzit Dom të falenderoj ty Allah. Atëherë thotë ndërtoi një robi tim një shtëpi në xhenet dhe qujeni shtëpia e, e falënderimit. Që do të mundosh të ngraha më lart se sa thjesht të ishe kënaqur. Ujitit të ishe kënaqur mund të thotë Allahu dhe ta falenderosh Allahun me gojë edhe me zemrën tënde pra të pra të pra se, Allah, për atë që të ka dhënë. Për atë që të ka dhënë. Për syse, çdo gjë që jep Allahu besimtarit është hajër për të. Është çdo çdo gjë që jep Allahu subhanahu wa taala besimtarit është hajër për ta. Por a susese nëse i hyn një të keqi dhe bezimtari pun durimri, ai atëherë më shpëlim. Edhe di çfarë kërkon për kësaj jete, ti kërkon shpëlimin për Allahun subhanetaual. Dhe Allah po të po të asë të dish shpëlimin pa dëshirontënde, që ti të marrësh shpëlimin, vetëm buj durimri. Kjo është detyrore, të buj durim, se do t'ajape Allahu shpëlimin pa mas. Prandaj sot Allahu subhanetaual i thotë durimtarët, inna majoful sabiron ajruhum bighayri hisab. Po durimtarëve u jep Allahu shpëlimin pa llogari pa llogari, domethën thot është më bujari, ai që thot do ta jap shpërim pa llogari, nuk ush krijes. Po thot do ta jap shpërim pa llogari, domethën më mos llogarit shifra. Shpërvlim pa mas. Ai sa ditën e gjykimit kur të shikojnë njerëzit se çfarë shpërvlimi do ken durimtare të kollosur pranë ta do ndërronin kur kthehesh edhe një në një, edhe tu pritej mishi me gërshër, që të arrinin gradën e këtyre njerëzve. Në ditë një gjukimit për Allahus përnë t'ala Në gjitë këmë e durim Duk e falenderu Allahus përnë t'ala Në themi që njeri ju Arini një gratë të larë duk e falenderu Allahus për Shdoj që i saktona ti për arsu e se Si që thamë shdoj për Allahus përnë t'ala është ose drejtësi Ose mirësi Ose të duja bashkë Nësa jo është vetëm drejtësi A nuk i takon që ti ta falenderosh Allahus për drejtësin e ti që ka vendosu në tokë A nuk ush e vlefshëm që ti të pranosh gëbimin tënd përpara Allahut subhanuhu teala sepse hires zoti oj ka krijuar dhe ti je gëbimtar thosht po Allahu në meritova ti e meritova këtë, këtë dënim që vao te ti. Ëndër nëse ti e pranon këtë lloj gjëje prapa Allahut subhanuhu teala nuk ka për nuk ka për të ndëzuar bosh sepse mirësia e tij është aq e madhe sa për një të keqë ai i jep besimtar shumë të mira. Prandaj është ai subhanahu teali i cili të hetë të keqë të përse sforuar, të hetë të keqe për të ndëshkuar për gjërat që ke bër, edhe nëse ti pun durim dhe kënaqëshmote që ka dhënë Allahu subhanahu teala, Allahu kënaqet për teje. E ku ka gjë më të madhe se të fitosh kënaqësinë e Allahu subhanahu teala, ke për të fituar kur ti të kënaqësh për ti, atëherë do kënaqësi për teje. Nëse dëshiron ta shikosh sa e kënaqësh Allahu për teje, shikoe veten të tënde sa e kënaqësh je ti për jashtë gjithë ka dhënë ty Allahu në lidhje me provat. A e kënaqjohu, më siknajo? Po që ti nuk e knajqër, dhjerë, di e se je akoma mbrapa, e shumë mbrapa, për të rritur atë gradën lartë këllohë, sëmënët ala. <.S>. Kështu që një përri gradët lartë që arrim besimtarër është që a i jo vetëm të knajqë me të cëktimin allohë, për të falenderoj, allohë, sëmënët ala, <.H>. për të cëktim që jepë. Edhe, si shpër më në gjithështu d Gjithashtu edhe fjalën që thot Allah subhanahu wa taala elhamdulillahi rabbil alamin. Ne shumë ajë të thot elhamdulilah. Dhe kur e përgjigson ose elhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal ard, fal ne jemi tek Allahu. Dhe lavdërimit që krijoi këtë tokën, falënderimi dhe lavdërimi takon Allahu Zotit botërave. Zoti të botërave, domethën, i takon falënderimi sepse është Zoti i botërave. Po në këtë botë ngjiten të mirë dhe të këqijat. Atëherë atij i ati takon lavdërimi dhe për të mirë edhe për të këqijat. Por s'ju secë këto tjië, i ka vendosur në vendin e vet. Ato ntin tjië për ne, po jo për Allahun. Për Allahun ai u është vendosur në vendin e, e vet me drejtsinë e tij për çdo kënd, për çdo kënd siç e meriton. Drejtsinë e tij nuk del nga drejtësia e Allahut subhanuhu teala. Edhe ne nuk kemi gjë ditë veçëm se të dorëzohemi sepse ne ai na ka krijuar vet dhe bën më çfarë dhoi. Dhe me gjithatë çdo gjë që bën Allahu kundrit nesh është ose mirësi ose drejtësi. Vetëm sa e problemi që nderojnë që njerëzit në shumë raste nuk arrin ta konceptojnë do dot, dha asta kapin dot, asta perceptojnë dot me logjikën e tyre se ku qëndron ndërsia në këtë pikë. Por arsye sepse njerëzit logjika e tyre të shumë e mangët. Edhe fash, mbaj një moment gjithmonë shumë fëmijë, si një fëmijë i vogël, që thotë pse më dallon mua babai thotë ose nëna që unë ta jam ta marr të ndëjë. Ai nuk kupton që aty është aty është vdekja e tipa ta përdorë logjikën. Edhe ju nuk e kupton të ligjje, edhe i duket domosdoshmë se si kjo është padresia që bën prindërit e tij, që ndalojnë. Po dhe njeriu nuk e kupton dot çdo gjë, ka shumë gjëra ngaacaktimi, Allahu si kupton dot. Edhe rezultati ku është se fillon dhe mendon keq për Allahun subhanuhu teala. Nikoqë Allahu më dhëruar ka vendosur çdo gjë në, në në univers në ti, me drejtsinë e tij ose me mëshirën e tij, ose me dyja, vetëm se njeriu duhet të kuptojë të ligjje në aspektin e përgjithshëm edhe nëse ai nuk e kupton në veçantë, në një moment të caktuar që ku është do bia ose drejtësia në këtë lloj pike. Një dobi tjetër për dobijve të besimit ka derë është që besimi ka derë është të një njeriun të jetë modest, të jetë modest. Mos tregon më një madh. Mos tregon i lartë, sepse ai e di që besimtari që beson ka derë e di që pasuria, posti, dhija njohja ndërmjet shumë njerëzve janë vetëm për Allahun subhanetale. E ka shkruar Allahu që ti do marrësh kaq, ti do marrësh kaq, ti do marrësh kaq. Nuk i morrë këto me Zotin tënd. Por edhe ka disa njerëz secilat mund të bëjnë shumë shkolla të larta, por nuk fizen dot lekë. Në një kohë një person mund të ketë dyta shkollë dhe të bëjë milioner. Sepse me... ajo është kajsh, me është me fatkim, është e shkruar që ky do marrë kaq, ti do marrë kaq. Kështu që sishëm me Zotin tënd. Për të rësue, nuk ka shkak që ti të bësh me një mathë Për kundra zikull tje kërtonë në të vërdet ka derin Kjo le gje du të bësh ti tje sh modest Sëpse ti e di që shdhe që erë dhe vetëm pra lovët së më në tala Erë dhe vetëm pra lovët madhëruar dhe nuk kishtë që për i te në të për det Për ne më së duke të vetës e e buri mirë Sëpse ti paske dje Ose sepse ti paske pasori Ose sepse paske post lartë të kënjerëzit Së aijit i dha mund të ketë shkruajtur gjithashtu si i dha edhe do t'i marrë përsëri indobiti ter është po e dobive të besimit ka der është edhe bujaria bujaria është një nga virtytëve të larta të besimtarit dhe personi i cili beson ka der e beson në të vërtetë ka der në kumti të kur korapc Kopracia është një prej virtyteve të ulëta që i si takon si takon besimtarit. Ai person i cili e di që Allahu Subhanu Teala ka shkruar riskun për çdo person që në momentin kur ai merr frymë për herë të parë në këtë dynja dhe deri në momentin kur t'i japë frymën e fundit duke vdekur, ai person nuk ka frikë për ai për varfërinë. Azo nuk tregon tregon koprat sepse e di që Allahu Subhanu Teala ka shkruar kush do ka fshati do futesh gojë sa do hash çelsin, cilsin, loin, çfarë do hash, çfarë do hash, çfarë do lehsh, çfarë do marrësh, çdo epur të tjerave, edhe ato gjëra të cilat ti do t'i marrësh për të bërë gati për të për të futur në gojë edhe pasa të japësh si dikujt jo, tjetër, kjo është shkruar tek Allahu Spërtala. S'ishte për ty ajo. Nuk ishte për ty, ishte për tjetrin. Ishte shkruar me një kjo kjo kokor molle është për final, nuk është për ty. Prandaj ti mund të mund të afrosh dot e gojën atë, pas sa e nxjerr prapë dhe, dhe, gojëtë, dhe jep tjetrës, të shijotë të gjë a ka mundësim mbas ti besimi besimtari që tregon kooperacion nikoj që ti e di që pasuria në vërtet është e shkruar nga Allahu terëndis sepse e shkruajti Allahu ti ku se të ishte jotja po ta konsideroi njeriu pasurinë leforme, në këtë lloj forme normalisht nuk gjenet vend për kooperacionin në zemrën e tij gjithashtu një prej dobive të besimit të kader është dhe trimëria Trimëria gjithashtu është një prej, prej cilësive dhe virtuteve të larta të besimtarit. Kjo ka të bëjë gjithashtu me çështën e besimit në kader sepse Allahu Subhanuhu teala ka shkruar për njeriu sikur të ka shkruar edhe rrezikun, ka shkruar për të edhe momentin sikur të vdesë. Ka shkruar Allahu Subhanuhu teala që sa do jetosh, edhe kur do vdesësh, si do vdesësh, sa do vuahesh, gjithë janë shkruar. Prandaj edhe kujdesi i tepërt nuk të ruan nga vdekja. Sigurisë edhe nëse ti shkon punë, hidhesh vet për të vdekur, po si e shkoi të për të vdekur, nuk e për të vdekur. Ne kemi raste të shumta. Duhet të jemi sigurt që çdo njëherë për yush di raste të personave, njerëz të cilët kanë qenë duke vdekur dhe kanë jetuar. Njëkoqë njerëz të tjerë nuk kanë që nuk kanë që për të vdekur në bazë të asaj që mendojmë ne, si njerëz, dhe kanë vdekur pa pritur. Sepse parë nuk i kisha ardhur e xheli, kurse dyti kisha ardhur e xheli. Prandaj thot Aliu radhiyallahu anhu, thot për i cilës për i cilës ditë, për i cilës për dy ditëve un thot t'ja mbas. Për i cilës për dy ditëve të vdegjes un t'ja mbas thot. E ka thënë në formë vjersh, por po do po, të tregoj kshu është në arabisht. Atë mbas për ditës në cilën nuk mund të mësh caktuar të vdes, apo të mall për ditën në cilën mësh caktuar të vdes. Na ditët që nuk është caktuar u çon të vdes sot, ato ditë se kanë frikë. Ndërsa ato ditë që është caktuar që unë të vdes, nuk u shqetëson për ato ditë kujdeset. Kështu që pojet është e shkruar, nuk të bën dobë kujdesi. Prandaj dhe Muawiya radiuallahu anhu thot në një vjershë të ashtu, thotë që frikocaku Frekatsakut i duket I duket frekatsakut Sikur të vdesi për para CTV si e gjeli Që ka shkujtur Allah S.H.T.A. për ta Edhe mundet që Kër frekatsakut të vdesi Nërsa i që është trim Edhe futet të këvdekja E kërkon vdekja e vetë Nuk vdes Sikur se ka i qenë dhe Khalid i në Walidi Radhi Allah Ose Zubir i në Hwami Dë sahabë ka i shenë nga njëzë më të njohër Nërë sahabët të cilët kanë se kritikuar Për fenë islamë Me trupët të tyre Nuk e luftuar rukët Allahus Aja se halit më në olidi Nuk ishte pjesë të trupit Pa plagë Edhe kur vdesët Dhe diqin të shtratë Dhe për vdesët Si shmë nërdin dhe vetë Dhe për vdesët si shmë nërdin dhe vetë Në kravatin tim thëtë Pra në e thëtë Mos flefshin sytë E frikatsak kam luftuar thot në gjithë gjithëto luftra nuk ka pjesë trupi tim thotë që nuk ush plagosur me gjithë ato dhëna apo vdes tashish thotë si si ngordhin de vet në vendin e tyre gjithë këtë tregon domoi që siç është shkruhur nuk e për të vdekur po që është po që është shkruhur ruaju sa të duash do të vi ajo që është shkruar për Allahu subhanallahu te do vdesesh andaj dhe kur njeriu e beson vërtet ka derin atë që kjo që vogjaitin dorë zon Allahu subhanallahu te li ç'është dorë Allahu më dhuror Leri që është ndorr Allahu subhanahu wa taala, dorzoju aty krye atë që ka urdhëruar Allahu ty në momentet e duhur, kur duhet të rregosh trin tregoutrim, edhe mos ki frikë vdekjes sepse po që është shkruajtur do të, të, të vijë edhe krahatin tot. Dhe nëse me të shkrujt, vdekin, gjith, vdekin, më të vërtet është shkruajtur vdekja, atë kjo di që është shkruajtur për të gjithë, vdekja më mirë është atë vdesja ti që kërkon Allahu për teje, më mirë se vdekja që që vdes si vdesin mint falet e tyra. Allahun e urith. Kështu që besimtari i vërtet është ai i cili kur bëson ka derën plotësisht, nuk ka frikë, nuk ka frikë për asgjë. Se ai di që çdo gjë është e shkruar për Allahun Subhanetale. Edhe pse njeriu në natyrën e vet i ndhimse çpërti, edhe pse ai i dhëm trupi, i dhëm në momentin kur shkon që ndjen dhimbje, jashtëdegës. Por nuk ka frikë për vdekjen si vdekja, sepse ai e di që ajo do të vijë pa tjetër, në mos sot në nesër. Kjo gjë e bën që njeriu të trembë. Mos ketë frikë për asgjë. Edhe vetë e e ka të që dhe vetë historia e Islamit ka treguar që besimtarët, të vërtetë sahabët e tabiun, të cilët e besonin të vërtetë Kaderin siç si ishte, ky lloj besimi që ishte më i fortë se sa malet i bëri ata të shlirojn botën edhe dhe të shnoin në histori faqe dhe rreshta të cilët nuk i ka parë histori kurrë, duken sikur janë rralla dhe jo që janë të vërteta do thon pjesë të, të trimërisë të, të, të, të këtyre besimtarëve vërtet në kader, kru, kru, kru kushit, duke si të cilat kur kur i lexon dikush i dukun sikuto janë përradhë, jo si vërteta. E gjithë kjo nga besimi i madh që kishin ata në kader. Dhe çu u ndolli? U ndolli domthonjë aty u erdhi u erdhi vdekja atëherë kur i kishte shkruajtur hollogjis tis. Zuberi lauan u futu në disa betejësh futur. Disa herë u thoshte, u thoshte edhe vetë kush për ju jep jep bezën për të vdekur. Dilinca Futej, u fut njerë në radhe dhe mushrikve, u fut, u fut, u fut, desa shkën të fundfarë dhe këthën jemë rëpshë. Në trupin e ti, u bënë në bitë të të ditë plakë, thotë djali vetë, tre plakë brejtyre ishqin thotë, fuzat dorën ti me thotë bërën të në të të. Aqës më dhajë, nuk vëdhish. Vëdhish në në mazë, vajdi evravi i përësëm, u duko u falë. Shkujtë Allah i që të vdesi, atë kur atë kur ka shkujtë E gjithë kjo e bën njeriu që tjetë, të jetë trim, të shikojë, të shikojë çështën duke e lidhur me kaderin e Allahut subhanuhu teala, me këtë besim të fuqishëm në kader, duke u larguar nga çdo gjë që, që ka dhënë Allahu subhanuhu teala, duke u larguar nga frika, duke u larguar nga kooperacia, nga virtudet e ulta që i kanë dhënë Allahu subhanuhu teala dhe bie në kundërshtim me besimin e vërtet të kaderit. Gjithashtu një pikë pikë tjetër e besimit Domethënë një një dobi tjetër e besimit ka derë është se njeriu i cili beson në Qader, ai nuk mund të ketë hased ose zili njëri. Për arsyesë hasidi vjen kur njeriu nuk dëshiron që të ketë tjetër një mirësi kur ai shikon tek atë. Ai shikon ditë tek shoku i jot një mirësi dhe nuk dëshiron ta ketë edhe mirësi. Edhe mërzitë pse i ka dhënë Allahu këtë mirësi. Por e di ti në personin ka derë. E di shumë mirë që kjo lumëmirësi është vetëm Allah, për Allahun Subhanet. Është për Allahun e mëdhëruar. Dhe si e till, nuk të lejohet ty që ti të kundërsosh kaderin e Allahut dhe të zemrohesh me kaderin e Allahut, përse Allahu ka dhënë të mirësi ktil. Ne kishë shkruar Allahu që ky person do ngrihet darë do ngrihet Allah. Allahu. Do shkruaj Allahu që ky person do fitoj pasuritë, do fitoj se ka shkruar Allahu. Atëh pse mund të jetë precizimit të Allahut. Kështu që besimi i vërtet në kader e nxit njeriu që mos qet haset njeriu. Sepse di çdo gjë që ka ardhur me saktimin e Allahut dhe ishte dëshira e ati që ndodhi në këtë formë. Dhe çdo person të cilin ngreu Allahu i Lartë në pasuri, në di, gjëra të tjera në, tira, në radhë, në çdo gjë që ekziston në dyja, dijeni se Allahu subhanahu wa taala këtë person e ka ngritur lart ose e ka ngritur lart që ta poshtrojë një herë për gjithmonë, ose e ka ngritur lart me të vërtetë sepse i është i lartë tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe nëse e ka ngritur Allah i më dheruar Lartë këtë person që ta poshtroj A do të shiroj di që ti shënë të në të ti Në marishia ja. Prandaj mësë ndërro Dhe mësë e ki haset të 12 person 12 person, person Edhe nëse këtë person është ngritur Dhe e ka ngritur Allah lartë Sepse a i është i lartë të ka Allah i më dheruar Atëherë ti Mësë kundështo Allah .A .A. Në saktimin në ti Dhe mësë ure A të që do Allah i më dheruar Sepse nëse ti I ke bërë dëmë vetëm vetës tëmë të të. Për në e thonë në disa diotarë që Nuk ka më të drejt Se sa hasedi Nuk ka thot më të drejt Se hasedi Filon me të zotin e vetë Edhe e shkatëronet Parin person që shkatëronë hasedi Kush, kush është, është personi cili më barë në zemër në vetë Shkatëron nga nervët Shkatëron nga anë psikologjike Kjo është dëmën Për i dresisë allohës për në të që ka vendohë Sur tëlloj dënimit e ka, dë ka is ndërsa ai që beson ka derën në vërtet nuk ka gjërat tjetra fare në zemrën e tij. Gjëtëra është pikë tjetër, e cila përfiton vetë për besimin e kadrës dhe dia për urçin Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo kjo kjo pikë që po u them tani kjo është një pikë kyçe në dobitë e besimit ka të kadrës. Kur njeriu njeh së dopakë edhe këto do vini inshallah, lë, më nein Allahu do ta shpjegojmë inshallah. Urçin Allahut, kur ti njeh urçin Allahut pse ndot kjo, kjo ndot kshu, pse kjo ndot kshu, pse kjo ndot kshu, sepse kjo është ashtu. Atëherë ti do zgjidhen shumë probleme në çështën e kaderit. Të zgjidhen shumë probleme në çështën e, e besimit tënd në kader. Ti fillon dorëzosh Allahut. Ti je njeft lloj dije të kaderit, pse Allah ka bërë këtë gjë atëshku, pse ka bërë të keqen, pse ka bërë të mirë, po pse kjo është e bardhë, pse kjo është e zezë. Ti je njeft lloj gjëje dhe beson ashtu siç e ka treguar Allahu subhanallahu teala. Atëherë Këllë i gjithë do të ndimojnë që ti të besosh ka dhejnë si shduhet Të besosh ka dhejnë si shduhet dhe këpër të qenë besimtari vërtet Largë në gjithë dhe loj i gjithë të ndaluar që ka ndaluar Allah subhanë ta'ala për besimtari Largë zemrimin dhe jese që ka saktuar Allah Largë mos durimit Largë mos kënaqjes në saktimin e ti subhanë ta'ala Si që thashtë do më të në dobitën të shumëta E si për fundim dhe më thë një për një dobi tjetër Dhe kjo shë fundë dhe të mbyllë dhe me këta në shala është dhe qëtësia Që i dhuronë Allah subhanë talë në zemër Besimtarit i cili beson ka derë Për në thua që Hasan al-Basar i ka thënë Kure mora vesh Kure mora vesh tërë Që riskën tim nuk ma merë kush tjetër Mu qëtësua zemëra E dhine që riskën Riskën tim në shkutë për mund të Dhe sa të desë Atë Dhe i bënë të i mija, ka thë një fjarë që ju e keni të gjuar shpesh Dhe dhe shë bërë njohër këpër gjithë Thotë, qëfar të më bëjnë muar miqë të i mi Para i se ime dhe gjeneti ime shë në zemën tim A i shë person që ishte i shë i dorëzuar në këderë në loën në shimë përshint Sikur se si shë dorëzot personi cilë i shiftegur Të ka i personi cilë i lana A i shë i lani nga dorën, a i nga dorën në ta A i nga dorën tjet qëu nëse besimtari arrin tullë grade në në lidhim me kaderin e Allahut, ky person ka për të arritur një gradë shumë lartë të lartë te Allahu subhanahu teala. Resullallahu më dhurohet ta menxojë të, të arrin tullë grade. Thot çfarë më bën mua me ishte mi thot. Thot unë kam xhenetin tim, e kam në në, në, në gjoxin tim thot. Nëse ata thotë më vrasin, unë jam dëshmor. Nëse ata më largojnë në vendim thot. Atëherë unë thot dal dhe Shikoj krisët allohës përnëtale dhe bëjë të qimë ka rëdhur allohë duke brejë dhe në tokë për shikur krisët të ti dhe duke marë mësim për si që. Edhe nëse më fuzin burë këthët, adere dhe të tunë, kjo është gjemë e burë për mua se është veqim për mua që të vet, vetim i vetëm duke përkjtur allohës përnëtale pa më ngës muar dhe pa më përzi e krisët. E gjithë të lojë, gjithë të lojë, në më thënë madhështije të besimin që ka arritur kënë njeri, e arritin në besimin këtërën, si pësa e di që shdoj qështë që të saktonë Allah për të, është vetëm hajërë për të, po e di, e di në realitet, jo e di vetëm e fjallë. E jo e diturë e realitet, kjo është e që e bëri i bëndë e mien, njerësë si punë e ti, që të këtë lojë kënejësie për të që ka saktonë Allah për të çfort dallë që çfort dallë gjë qoftë qoftë jo. Dhe prandaj Allahu subhanetuali ngriti kështu shumë lart të njerëz sa edhe mbas 7-800 vjetësh ose dhjetar të tjerë përmendën emrin e tyre sot dhe ne themi Allahu mëshiroft, dhe ndryques, rrugues, vërtet, ta, i marrim ata si ndriçues të rrugës vërtet ku parë nesh, sepse ata e kishin kuptuar ka drejt dhe ishin të kënaqur me atë që kishte dhënë Allahu subhanetauala në mënyrë reale, jo thjesht vetëm fjalën e sallallahun mëdhëruar të na bëj për atyre, të cilët i zbatojnë ato që thon Sallallahu alaihi wasallam, të marr shpirtin me besim, të adhuroj kənësinë e besimit, të adhuroj kənësinë me kaderin e tij, edhe të adhuroj gradat e larta në xhenet të gjithëve, Allahu u shpresë të mira për xhimin.